Uztak hilaren, ogo egun, peyotxe berri egunan Egunon. Eta gaurkoan, haipatuko dugu domingo, bone txea, andonea egi. astekoaren bizia aipatuko dugu? Bai hori da, ez da baita famatua edo ezik ezagutua. Mariñel bat da, mariniel, uh zuen familian sortzen da, eh, bere aita marinela zen ere, bere anaya ere, eh, espanol ahmadan, eh, funtxana, eta beraz uh, domingo getarian eh, sortzen da, milazazpegunta, amairuan, gipuzkoan, gipuzkoan, mai. Mm. Eta milazazpegunta hori oh, eta amabian, bere anaya eta aita bezala, ahmadan sortzen da, eta hor uh, bilbide uh, sakon bat eginen du, eh, kapitaina bilakatzen da ere eta gara jartan espainol erresumak uh, edo imperioak eramaiten ditu gerla hainitz, eh, inglesen kontrapartikulazki, eta adibidez, milazaz pedunta erogoita bian, uh, kuban, uh, gaur egungo kuban irageiten den uh, itxasugu duka handibatean uh, bat eartuko du ingles kontran. Mm. Marinela, baina ez bakiakik besteaklo bat zutan ere gauztabereziak iten ditu? Bai, ma, hala, eta orta bat hautatu uh, dut, milaz eh, azpeunta, hirrogoita hamabian, eh, irailan, abiatzen da perutik, ala, amerikan da, elkaia ho, gauk egun ere perunkokatzen den portu bat, limatik aski horbil, eta hor uh, joiten da, nun baita jokitzerat edo, edo bisitatzerat, uh, Ozeano barea edo Pasifikoa, eta hilabete bat egon ondoren itxasuan gauk egungo Frances Polinesiara mm. eh, etortzen da, argi da, eta hor lehenik eh, tuamotu uart erat, eta gero uh, azaroan, beraz, uh, behortian beti taitira, eh, argi da, beraz, uarte uh, zagunera. Gero itzultzen da bergiz, eta animaleko itzuri bat eginen duz, eta ititik txilera joiten da, balpara hirian, eta hoktik baskoko aktera, piskatez agutuak direnak ere, eta handiak baitira jana, eta gero berriz sartzen da perura, bisitatu du, pixkatka itxas bera ba, ah, osoa. Itzuri guztia egiten du. Bigarren espedizioat ere egiten du? Hala, eh, hor lehena egindu eta bigarren batekin nendu, hor hil buru finko batekin, eh, biztan beti uh, espainiole regeak du, eh, nunbait uh, hanig oztzen, eta bada lehiak konkurentzia handi bat ingelesekin, beraz berriz joiten da perutik. Ta itira etortzen da, helburu finko batekin, misio Frantzisko tarbat sohtzen du, jana, eh, bazt, ala, Europakek horokorki, eh, bazt, ituzten ulako helburuak. Malaz, mila, azazpidun, eta irurgoita, hama bosteko tira laagerten denten denan et to tira edo tautira uhartean miso bat eraikutzana ari da Jo zurezko kurutzen handi bat ere jartzen du Eliza katolikoaren pisua erakusteko edo edo inpossatzzeko nu eta hitz bat i, idatziko du ere ango erG batekin janez orain krakoen artean Espainia dela. Orgiradun bait kolio, kolonialismo adibide bai, bat egin. Konkistadoren... Bai. bai. Hala, horien aritik. Bai. Azteko, artxiben arabera gizon interesgarria uh, kautzitu duzu? Bai, interesgarria hola egin dugu ez. Eta badakigu eskoa lehittak batzu kolonialistak izan direla. Bu, bortitzak ere, eh, bera, artxiben araberan bederen, uh, erakusten dute artxibek, uh, sientziak uh, lotuazela eta ukandituen arremanetan hango tahitiko partikulazki populua edo populuekin, non bai errespetua erakutsi zuela, hori diotea, hartzibek, pacientzia hartuz zuela, negoziatuz, estabaidatuz, eta zuen bordizkeria erabili, beraz hortako uh, oh, zen pixka bat, hortzigaren mendeko... Gizon bat, erten da, beti argien mendea zela, emezortzigarren mendea, beraz, hala, zientzialarit, andun baita askitolerantea, hala, bonetxea gero erituko da, milaz eh, uh, azpeuntai irugaita ama bostean, eta hiltzen da, beraz, uh, tautira hor uh, huartean lekuan, eta han lorperatua da. Domingo, bonetxea andona egi, gure gaurko uh, pertsonaia, eskal yeah. erriko historian. Be du esker? Be mil uh, zuer. Eta eldo naztarte? Bai, inoski.